Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și le să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Lie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu.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 A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit prostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, Ce căutați? Ei au răspuns, Rabii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 Isus a văzut pe Natanael prânind la el și a zis despre el, Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug." De unde mă cunoști?" i-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis, Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochi. Nathanael i-a răspuns, „Rabi”.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 Suindu-se și pocorându se peste Fiul Omului.